Sholatonul rajim bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmadehu wanstaeenuhu ونastaghfiruhu wa na'udzubillahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du Zotin tonë falenderojmë për këtë fali dhe udhëzojmë kërkojmë selavate dhe selamut për shëndetit më të mirë me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Pëshëndet ti besnik me familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i që një ndjek rrugën e tij me të, të, të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në të ciklin të cilin e kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve e aimrësive të, të, të Zotit subhanahu wa taala si e, mbushje dhe plëtsim i derseve të tëfsirit e Allahut të barek e vëtjala. Kemi përmenë se në fjallë të zotit dhe në fjallë të pengamberit sallallahu aleyhi sallem, boshti dhe a i strumbullari ku mbledhët dhe mbahët fuqishëm, besimtari është njohja e Allahut subhanahu vëtjala me emra dhe sisit e ti. Por një njeri cilë e njefë zotin e vetë të barek e vëtjala, shumë malet i kalonë gjunahët dhe nukësën lëkët e vetëa, Sa një njëri i cili nuk e njëfë Zotin e vetë subhanahu Madje Zotin e vetë subhanahu Madje Zotin e vetë subhanahu Madje Zotin e vetë subhanahu Dëshiron që ne të njohim ata Dhe pengambert e Allahut Alehimu salatu e selam Nuk dallohon me disë tjetër Posë se ata e njohim Zotin tonë Të bareke Andaj gjejmë në Kur'an Se Zotin e vetë subhanahu Kër përmen pengambert Ata e theksojnë Se ne e njohim Zotin Ne e njohim Allahum të bareke Ne e njohim andaj njohja e Zotit te bareke o teala es nga synimet sheriaatike te larta e qbesimtarit as sa ma shum qe e shton njohja e Zotit te bareke o teala e gjengta ne zemren e vet ne shpirten e vet se si qetcohet mshoq ne raport me Allahun te bareke o teala madje ibn qayma juziya thot nuk i bante dikush Allahut kufur dhe shirq dhe gjuna po se nuk e nje nuk e nje Zotin ton te bareke o teala madje thot se s'vesh as njerëz duhet te nuk pendohen nga mendimi i keq për Zotin sa ai nuk të pranon. Dhe kjo është mosnjohje. Allahu Xhelalul gjele siç thon plot për njerëzve, un kam shumë gabime, un kam shumë gjëna, ashtu me radhë sikur e mbyllin derën e pranimit të Zotit on te barekehu teala. Sikur ta njehnin, do dhe ta dhenin sa ai ndryshe është. Ai është ndryshe, andaj njohja e Zotit është shumë me me konsiderat të lartë. Emri i sotshëm do të sen do marrim të nderuar vëllazër, jemi dikun nga emri pas 20. Këtër të një pas të një kështu më rafë bërësish prej uh, Asaj pëpë në mënirë numerikës e kemi marë Nuk është kemi më rëndësi Emri të sëndo të amërim sot është emri i dyt I zotit që është përmen në Kur'an Në aspektin e zbritjes Jo në aspektin e surëve Pra ne edhe kemi nda surët në dy loje Rënditje e zbritjes dhe rënditje e Kur'anit Kjo rënditja që ka na e shojmë është rënditja e fundit Sënë Allahu Gjellie Gjellie E kam supe nga mberit Alehi Salatu Selam Por me pajtivin e krej të lemave Se ki Kur'an nuk ka zbrit në këtë forma Ka zbrit në forma të tjera Andaj përshim u dhe gjeni Në surën në dhe të gjasht E keni surën El Alak A ju ka zbrit e parë E ka zbrit e parë Ikra bismurab bikelledi Khalak Andaj prej emrave të parë Që i ka zbrit Zotit është k Dhe të shumë i se qëfar, qëfar i bje Andaj, si informacion, për dobi Emri i par, pas emrit Rab Zot Qe ish përment Muhammedit Sallallahu aleyhi sallem, është këj emr Pra, madje edhe para Se mi u përment emri Allah, është përment këj emr Dhe, dhe eri sa të përmë Djetarët, këj emr Ka, ka qenë burimi Dhe shkaktari Pra, pas dëshirë Zotit e bare kje vëtjara Qe ne e kemi mësu emrin Allah Në përmet të të emri, Zotë i ka mëshiru njerëzi dhe va ka mësu se ajo është Allahë gjëllë gjëllëhu Nëndaj dhe të të emrë është me një rënsi shumë të latë Nëndaj ka zbiën dhe emrat e parë Fëtë Allahu të bareke vë teala Iqra bismi rabbike lëdhi khalak Khalak al insana min alak Iqra va rabbuke l'akram Qëtë të më dhënë al-akram dhe al-kerim Në të shofë me lejnë e Zotë të bareke Veteala. Si zakonisht, legjeratën e kemi ndatë në tri pjesë kryesore Pjesëa e parë në aspektin gjuhësor Arabët që që kuptojë këtë fjalë Pastaj në Kur'an dhe definicionet e ulemave Rëtë këti emri Dhe në fond me disa parosi Dhe se atë neve duhet të marë nga, nga kemi Pra të te kalojnë atë at, uh, aspektin informativ Duke u mundu që të manifestojnë në zemrat tona dhe në qyptirët e tona Fjalën Allahut të bareke Këti emrë dhe zërë elkerim edhe elekram buron nga raja e fjales kef, ra edhe min i thojn kerume kerume e që i vije gjësen e cila është e kundërta e eliksis apo, do më dham me të kundërta të zakonishtë edhe ndoshtë edhe nuk kuptoh elkeram të arabot është është gjësën që ka argumenton për fistikri Fistikria Përshimë në gjuhë në Arabe Në gjuhë në Shqipe e kënë të përktyver Këtë emë në Kur'an atje Ledzo se Zotë jotë është më bujari Bujar Zakonis të këneve Aludon në koka tona Kër i thu dikujt bujar A i cili jet Por të emri Allahu Fjala jet është e dyta pas një kuptimit tjetër Qe e ka emri Allahu Al-Ekram Dë më dënë Filimisht, elkeram, qëfar argumentoam për pastërti në vetë veti, për autoritet në vetë veti. Zdëku që që cili është i pastër, fisnik, nuk është i përlim me likësi dhe njolla të, të ndyta, i thojnë arabët kerim. I thojnë arabët kerim. Andaj për nga mberi, unë, ale i salatu selam, kërë dhe vëdrën të, apo e... Për mandtave vetë nësë është, njeri të thosht njerëmi me familje të pastër, çfarë thonte El-Kerim ibn El-Kerim? Unë jam bujar apo i pastër djali i të pastërit? Çfarë më von djalit të pastërit? Se baba jam nuk moral, ka moral, s'ka vë moralitet, por si familje jemi e pastër. Tu nuk do të më dhona as i xhimerd as ç'i jep eksumalo, por është për çellim pastërtia. Pra në xhun Arab vetë nderuar gazan, fjala Karam nga aty la pastaj formohet fjalia apo fjala emri El-Kerim është çdo çënjë që në vetveti është e pastër dhe ka bollëk. Dhe në kuptimin e dytë, fjala Karam zakonisht ai çka është i pastër edhe ia. Apo vetë tek njerëzit, ky kuptim i dytë është edhe më i njohur. Dorso te Allahu i xhenjalahu janë dyja. Zakon njerëz zakonisht njerëzit i thojm bujar dikujt i cili jet vetem. Dorso te qarabot el karim oshte dikujt qe sjap po i mir. Se do shtallse mundet me vdon, po esh nje i mir e kso merat. Andaj vjen no xuna rabb el karam para ta itili para ta itili ya. Dhe eshte e njohur ne hadithe ne pejgamberit ton tona selatu selam se pejgamberi on alaihi selam e ndalue, muslimi, që me kan dalue hadith se kan xeri mam mushtimi qe rrushin me xujt karam Arap të kanë qëjtë rushin keram E dini përse në nërësuje? Sepse nga rush e kanë bëhë alkoholin Alkoholin për nga veqërit cilat i ka adhezër Dhonja me bullëk edhe servimi mirë Pra ata, të modhen, kure pinë alkoholin E bojna të këvendin madhështora po? Se jena të pi diçka qka sa të pi gërkush Të modhen, diçka shumë më madhe Për nga mërë a.s.a.m Tha mosequni rushin keram Sepse besimtari është elkerin Pra nëse kete imër Do një të përdojnë, një përdojnë e për besimtarin Dhe kemi përmejmë pëse e ka ndalu Për nga mëri ale i salat i sëlam Kjo qka argumenton se bollokit Në të dhanë me, a rap ti kanë thamë elkeram Në kër tjapin shumë diqka Ato i thënë elkeram Kjo është nët aspektin që ka arë Në aspektin e, gjuhësor Se i përket Këti emri në Kur'an Emri elkerin Ka ar, Në Kur'an Njëra prej herave Në një prej lezimeve të kirajet e të njajet Dhe të lezojnë amelejnë Allahu të barëke Pra ka ardhë emri Allahu të gjelalu Al-Kerim Tëri harë në Kur'an Dhe ka ardhë emri Allahu të barëke Një harë Al-Akram Në surën Al-Mu'minun Ajetin 1610 Kushtë dënë me përtsil me Kur'an Allahu të gjeluala e përmen Këtë emër Edhe pse Shumica e Ulamova, Lejuzve Hafizave, kët ajet e kanë lexuar si cilësi e Arshit e jo te Allahu Xhel Xelalu, por ka ardhur një kërrat të sakt nga pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam se ku ajetu shlehu me cilësimin e Zotit si El Kerim. Si do shohë që nuk prijsh kurrë forma se nga sa i të tjera për shkruat Emri Allahu Gjellaluhu el-Kerim Surën e l-mu'minun ajetin ishën 6 mbëdhjetët Allahu të barëkja vëtëala Fëtë alë Allahu l-melikul haq I madhështë Allahu mbreti vërtet Pronari i vërtet Pasatë zotë i onë të barëkja vëtëala La ilaha illa hua Nuk ka zotë i cili mëriton të adhërot Posë Allah atina Pas e ka dhëmë Huë rabbu l-arshil-Kerimi A jështë zotë i arshit El Karim Shumic ulamave Dërmuse fjalën Allahut El Karim e kanë dhënë me zanoren kesrabo qlimsun dorët Kur'an kemi dhamma fetha kesra apo sukun këj ju alobo çto sidëvizin këto i ndryshojnë kuptimin tani shikoni një kesra nëse e bëhet këtu ndryshon kuptimin nëse ndohet për shemb zanoria u ndryshon kuptimin Shumiçi ulëmave e kanë lexu huwa rabbul arshil kerimi el kerim qi emër i përkatësohet arshit për Allahu që tha ai është Allahu Zoti i arshit të madh e ka quajtur arshin e vet të madh për ai ka cilsuar arshin me termin el kerim do të sekon një qiraat dhe është lexu kështu huwa rabbul arshil kerimi Ajo është zoti i arqit elkerim i cilja e kthejët si cilësi, Allahu gjelë gjelë alinu. Nësi u ka ngëtruhet nuk ka problem, më rëndësi është se emri Allahu të shpërmin këtu elkerim në një prej kuptimeve. Në surën e nëmëll, ajeti katër dhjetët Allahu të barekja vë tjala, u e men shakjara fe inna ma jeshkuruli nefsi. Kush falëndëron, Allahu, aj nuk falëndëron posë përvejti. Çu jota shoh, mëse nga dallimet e veprave të Zotit në kondin e Emrit Allahut El-Kerim dhe emrave të njerëzit El-Kerim, cili thotë se njerëzit nuk janë post me lëvërdhi. E Zoti? Jo. Allahu nuk vepron me lëvërdhia, ngasë nuk përfiton nga xherrat. Subhanahu wa ta'ala. Çka do të, të Allahu që e lëjë lëllu kush falënderon? Po pra kush o muslimano po vëti? Kushobësin darë për veti, çka si bëh hyr diqut tjetër. Madje edhe hyr ish ka e bën diqut tjetër në fund të e bën për veti. Apo në ai n shka e bën e bën për veti. Te <të> Allahu Jellaluhu, "Wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." E kush mohon? Kush mohon? Tfav. Kto lazer sh shiko. Kush mohon vërtet Zoti jam thuaj o Muhammed. Se është i pavarur Nuk i duhet kërkush atina Gjellë gjellë Mirë po Si kur Allahu gjelluala Mështë të kishë përmen këtu emën el kerim A i kujdojnë një hadithi Për nga berit sallallahu aleyhi sallam Ku ka than aleyhi sallatu vë selam Se Allahu Aq E pak nësiderat e ka këtë dunja Si kur ta kisht e pak nësiderat Sa krahu i Mushkonjës Ha, qafiri s'pi ujnë ta Kjo ajet është në këtë mana Thetë Allahu Gjellore E kush më hon Allahu i pavarur Sikur më zvjen të kerim S'kish me pi ujnë kërkush Po sikur Allahu Gjellore ta të nëndërpren të ajetin Vërtejtë Allahu Kushe ba në kufër Ajo është i pavarur E dhe pik S'kish mujtë më nësit i kush me jetu e në kufër Por Allahu Gjellore që ka tha Vërtejtë Zotja më është i pavarur kërim. Allahu aish ka mohona hayat. Zu Karim wetweti, jalla jalalu. Allah kjo ka arna Kur'an, nemul 40. Gjithashtu ka arna surën El-Infitar, ajeti 6 të Allahu te bareke ve tala, ya ja, ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karimi. O ti njeriu, çka të njeri, qkat ka mashtruar ty kundër Zotit tan i cili është bujal al-karim. Tanë fjala bujal në snack talk etme rezerva nga se premim në Allahu jalla është edhe edhe ma pra, otinjeri, pse pra, pse i marë, pra otë njeri pëse ma shtro është, përse hikë pëj zotin tani cili o bujarë, pëse hikë pëj ati cili s'ki mundëci pata, subhanahu vë te alë, kjo dhe zë që ka varë në kuran na emë në Allahu gjilë gjilaluhu el kerim, sa i bërgët emrit el akram mund të amonillet një herkar në jetët e para, ajti të rejtë e surës el al alë, azbit nga uh, Gjera të para që i kanë të bitë Muhamedet sallallahu aleyhi sallim Dhe dhe Allahu të barëke vëtala Iqrava rabbu kell akramu Lëzoh se zotë jëtë është më bujari Këtu më bujari vëzër të ka e ka përçëllim Bujar në qenjën e ti I mad në qenjën e ti është lartë të mejtave dhe mbi këta a jep shumë Subhanahu vëtala Kjo vëzër e shakar në Kur'an dhe në aspektin e gjuhës e rabbet Tani shekan si definu dietarat kët emër konkretisht për Allahun Xhejelalalu, thati Mujeriri, emri Allahu Kerim i vije për Zotin Tebareke ve Tealla kështu. Wa min karmihi afdahu ala man yakfur ni'amahu wa yaj'alaha waslatan yatawassalu biha ila ma'asi. Do një harvezat për me e shpegu dietar, çka do më thon para Allahun i emër, e morrin një, domthonë një pjesë të këtë ma interesant dhe e theksojnë që ta kuptojnë se ku dalohët Zotë Ion Gjeli Gjelallu në mirësineve që ka përdi më gjerini kerim është Allahu i cili nga bujaria e vetës e ti nuk janë alë të mirat ati i cili e mohonë pa pra njerës plot e mohojnë Zotin e mohojnë bindën dhe ti e mohojnë sa i mëriton madhuru Me gjithë tha Allah hujak ushqim Pije, komoditet, ekstumeral, pasurin Thot i në gjeriri Me gjithë se e mohojn Madje e mohojn se qëto të mira njën pizotit Aj nuk janal Arëndog e zër A mund është njëri Ti me i dhënë pare Me i një mënë, me pare Edhe aj këjtë në dunjohon Këjtë njërëzit i thotë Së mi ka dhënë filani Aj qënë ti më para, ja Aj një mënë Apo Zekonisht njeri ju, si ti më hohët, nuk vazhdojnë ajma E Allahu u gjelluara, edhe njerëzve të cilët tojnë Së më ka dhanë Allahu i mukta, unë vete kanë fituar Allah dhe të anë i skolije, po vazhdojnë a me dhamë Këta dhezën nuk mund me bërë, kur kush përveç Allahu subhanahu wa teala Pra dhezën, shkojnë në gjeriri, qëfar pjeset të emet të zotit thekson Ajo është Allahu i cili Dhe kjo dhezër vlen edhe për besimtarin, edhe për besimtarin Allah kujt jo praj shëndetit të ti nuk ndërprerën. As nuk jamar me arbukën, më thon pse ba bukun teje? As nuk i thot pse më mar frima çka unë të kum ban. As nuk i thot pse bësh zon ti takatin tan, son ta kum ban. As shëndetin tan çka unë ta kum ban. Jo, jo. Po ja le Allahu Xhenel Xelal. Pastaj do i thot apo pendohesh dhe kta ric pandali ban. Subhanahu wa taala. Pastaj thot: "Wa yaj'aluha waslatan yatawassalu biha ila ma'asi." Jo, veç kas? Allahu i mundëson Ati shka e mohon Allahun i jep të mira I thot që ban gjuna Që pat Njëri lezër, a mundët pat të mira të zotit me bo gjuna Së vullet me bo gjuna Merët zdo gjuna Heke begatina ty, a i sënebana ta Heke parët Heke shnetin, heke mendjen A mundë e ban gjuna Sënebana Gjuna i banat me shnet Në spitala tje shakim e bohe I shtrim, në kohë Sumoj me vaojuna. Wallahu ta yapsh neten, ta yap qovetin, ti yap uchit, ta yap mengen me manovrua, kudo me skuç fala me va, i manovron kitave vrate dhe von ti jap edhe mundsi materiale. Thot Ibn Gerir, "Kjo është elkerimi." Do, no, kjo është elkerimi cili ket, dhe dhe ban, ban, ban i cili ti jap ket, do të ban, bani, bani në vegël, çfarë do me bë. Ze aqova zr movullnë të lir se njeriu që i është dhënë. Ska. Allahu xhale xhalal lo i ka dhënë njeriu që nuk i ka dhënë. Kur thoni Allahu te bareke ve teala në Kur'an, "Wela kad karramna bani adama." Ne kemi nderuar, shikoj, "Wela kad karramna bani adama." I kemi dhënë, no, e kemi trojtur me emrin el-Kerim njeriu. Shikos sa e shiko, shiko, ka vë Allahu te bareke ve teala njeriu. Do shikoni vë filozofit e njerzo. Shikoni fo, njeriu ka filozofi të udhëtushme. Lo pa nu filozof. Ka filozof. Shpastë nu filozof. Filozofin njeriu është. Filosofon njëriju dhe shikoni vetëm libra sa kondunja Sa filosofon njëriju Andaj, kjo është emri Allahu të barekja vëtala El-Kerim Thot El-Hadimiju Njërë për djetarve të mdajtë të muslimanve Ka than, El-Kerim ma'nahu Do ma thanja e këti emnët, ma'naja e këti emnët është En-Nefa Ajë cili shumë tjap të mira Dë bandobi Dhe Shekhu l-Islamu të emir Rahimahullah Kur fletë për emnë Allahu gjilola El-E Thot, dhe cilësia e Allahut el-Ekram që shumë bërë i kresave nuk e shohojnë e që i ka zbib nga ajitët e parë dhe cile ashtë se Allahut kërë e ka përmen emel el-Ekram i ka përmen dy vej pra tina gjellë gjellë që ka thangë, ikra bismi rabbi kelle di khalak ledzo me emel e zotit tani cili të ka krijuë dhe kjo është për e ke se është kerim, që i gotë kanë djerë në existen se ka dhe ke mujtë mësë mu ka se su ka në Dhe kështu shprejnë djetarë, nuk o vazjip të me egzistu. Andaj edhe vdes, të shko në vazjip me egzistu, që shmenoj plët për njerëzre, se si dhe saj kuku për njerëzit, që ka mendot, jo, si e vazjip, të ka barri. Sikur që ki dhe të linge, ki dhe të dheke. Tani, tjetër në qka ka përmejnë? Allem el insere, ma allem, ja allem, i ka mësu njeri u qka s'ka ditë që ka vëzë njëriju nga cilësit më të lartë, që ja ka danë Allahu Gjellë Gjellëju, është ilmi, që ti ka bëgjëra, ti dinë gjëra, ti merë shkrujnë, a ba, ti runë run informata, ti runë dhana, për të ademi a.s. dhe kjo është prej bujaris Allahu Gjellë Gjellëju. Sikur njëriju, për që njëriju i ka 60 vjetë, por din për të ademi dertë të ki moment që ka ndohë, kjo që ka është prej bujaris Allahu Gjellë Gjellëju Andaj zoti janë të bare kjovetare ka ndërruar njëri unë shumë Madje e ka ndërruar me elmë në bimë me lachet Dhe janë pajtuar djetarët se qka din njeri zdi me lachet Qka din njeri nuk din me lachet Madje prej shpaljeve të zoti të bare kjovetare Qka i zvrikë Allahu u gjerët e pengamberet Janë atë privilegje në bimë me lachet ja, Me lachet e vetëm ja bjen Ndërsa pengambera i sratu sam e pranon shpaljen Dhe ja bjen Allahu të cirin Muskela si pasaj sa Allahu prej bujarisë të ti, se ti jep ulemave me ushëruën tan, horizonte dhe, dhe kënde të të shumta. Thot el Halimiu është ai i cili ju jep robve t ha, të ti të mira shumë. Pastaj ka thënë pa pengesa. Do nuk jep të mira me pengesa, po pa pengesa. Shënjëzën e lirë lin 00 an informacion kur del prej Barë këtë nanës vetë E ka furnizua Allahu me vesh, dë gjim, shikim dhe gjuh Apo Ku e din nana dhe baba dhe njërzimi Ku e din se fosh një e rejsh ka vjen Ku duhet me e installu, me e shtyp Qka duhet në vaqë këtë njëse me folë, me dit Allahu gjellëvala mukta e përmejnë në Kur'an aqë ju nxjerrë këmbë nga butot e nënave tuaja, nuk e dini asgjë. Ju kanë dhënë gbarçit e nënavëve tuaj kur jogës keni ditë. Kush ka mësuar diete? Është por çhemundhi, më nën se i diket, sidomos tani gjithal lok apo gjithal lok. Vesh çelëtem se deri në fund ta çojna. Jo, bësin tani të mos kanë pak më modest. Me ditë se ku drejtë njeriu nuk është më më vol, sigur siguria i din të gjitha. Mirë, po çato çka i di? Kush jam mësuar? Kush jam mësuar? Signori Prej njerëzve Allahu e ka po përshemull me mecë Apo, ajo organin e ka tamam Gjuhun e ka, dhanti ka, fitin e ka, zani Apo, tonacioni si gjurë e ka Opsis folë, nuk e di në kërgosh Oshtë enigm, sekrati Zotit e pare kjo e tjara Dhe shohëm prej gjërave të setë Allahu i ban me të meta prej njerëzve Janë që farë, janë që natë i shohëm ma Ku, ku shë Allah? Këtër është ka i kam e ku shë pengoj këta? Shka se ka, andaj thot që i khurrishnamit e mije Prej më të mirave që Allahu ja jep Nga emri ti, el kerim, robve Tila është është elmi Dia Njeri ju gjënë matë malë dhe shka e zotonë me veti është elmi Ma djenë, mësë mukon ki elmi së në barve është Asë el as, as, kerim, asë el gafur, asë rëzak Asë as, nje prej emrave të zotit të bareke Vëtë e alë Thotë uh, imam el kurtubiju Njerë prej mënfesirave, komentatorve të mblajtë Me, ka thonë, emri Allahut El Kerim Shpjegohet për zotin tri cilësi Tri anë Thotë, e para është El Gjewad A i cili jep shumë Gjud i thë në rabot Gjede A i thë nëna gjade Gjade, e drejt Gjud i thë në rabot Kur ti e mërë e nënë Edhe senajt e e mushë Shkoni i jepë u karasë Edhe i senajt Dozavora bollmo. Tamamo. Amma ti nuk e ndër vrej. Çfarë i thon gjut? Pastaj merrët emri El Jawad, ai i cili shlon me bolloks anall hiç. Shikoj dozan njerzve Allahu sallallahu alaihi ve sellem. Sallallahu alaihi ve sellem. Shumë të vadove. Me leju sa ka, për shembull, në botë. Nëse të mirë në për shembull këto njerëz që studojnë tmira të botës, sa kanë botë. Sa ujë, sa eh uj, uh, mund si për të mbjell tokën, fara e tokës të të korra ekzomerat. Gjogj gonga, mos klasim tash për shembull votën bashkore që energji të shumë taka ozë. Energji të shumë, për shembull, shiko një propagandive të moja, për shembull, energjia rrimës, që është vështë pjesë domosdoshmëri, mundaltëna rryma diord kur të, të vjen atogazi shpirti më tan. Kjo është vështë, në mëti Zoti Xhelal Xelalu. Po këta për shembull njerëzit, kjo është për i begative të mo, kush e bën atë rrymën vështë? O nuk e bën? Materiali që ka bëu Allahu, në gojë të merr vet ujit. Mos është tani për energjitë tëra, natë, lan djegës. Me të cilën borjejmull bëon fluturime të shumëta, kështu më rad aniyet me me me tonëlatë barrin mbar tim prej prej barrave. Kjo çka argumenton se begatia e Zotit tokë është shumë e madhe. Andaj Allahu xhiela tha ju me me bëmë numru të mirat, s'i numroni. Fa enta uddu ni'mat Allah ila tuhsuha. Me se mundoni me i përkufizuar mirat e Zotit, s'ka mundësi me i përkovizu, kjo është kuptimi i parë si pas imam Kurtubiut dhe emrit Allahut el-Kerim pra, a i cili jep me bollot nuk endal. e ndalë e dyta ka thonë ësëfuh a i cili trajton me me keram ësëfuh është a i cili trajtimin e këtë gjonë nuk afat, afat, afat, afat, afat, Adai, zoti, të ka të miniharë të le dhe a fat, a fat, a fat a fat, a fat, a fat, pas a fatit anaj zoti ju në të barek e vëtëhala Dhe zër, e, në histori është e ditur se ju jak njëzën shumë afat Ta një përshemull neve në, në ka të regu për nga më beri jënë sallallahu a.sallem Në ka të regu allahu të bare kjo e tjale Se nuhi a.sallam, sa ju ka po davet popullitve dhe zër Ando në shpeshar të njërë kërë thonë njërzit Pse ju e ka dhoni vesh dëshkimin allahu të azapin allahu E të kështu mëra dhe pa? Ka dhene rahmetin, bucijen e kështu mëra Jë dhe zë Apo Kurani kurë përmend jenen, ai përmend janim. U disa njerëz për shemb, apo të ndikuar nga kultura të ndryshme, mundohen me, me ka, mirë pa haj, për shemb u shefi i vet nuk i thotë ja, ja, si thot, mos po i thotëun sankcione, vetë poarta, jo jo, s'i ka thonë. Ai shefi thotë, "Ka da, unë ti ka thonë, jeri ti rënë këtu. Poarta m'funim atë. Ne anë mbaju rregullave, kështu është Kurani. Çë fund këto janë rregulla. Po si vone ka pasoja, po i bane më shpërvlimin. Apo 950 i Kafir dhe njëri cili 950 vjetë i bëhot thirje edhe 950 vjetë në qëto dit apo gjdo dit i ka thonë njop e nga medit njop, s'du më armet, s'du më armet 950 vjet. edhe këtë vjene mas 950 vjetëve dënimi asht, asht a është a është afat i, i gjana jo i sa pregulemave kanë thonë pse u mejtit Mohamed e Serat e Serat nuk i është donë kë, këj afat pse nuk i është donë kjo a fatë për me ndërua umetit Muhammed s.a.ll. Që që ka ndërua dhe shë? Ilmish ka i ka zbit umetit Muhammed s.a.ll. në Quran është shumë më e madhe se ajo që i ka zbit vet nujit për popullin e vetë Për Allahu ata që ka i ka fon nujit për 950 vjetë ja ka dhon Muhammed s.a.ll. për 23 vjetë edhe më shumë për 23 vjetë i ka dhon që krej që e gënë adhon këtë pengamërën edhe shtejsë Alladna por shejmu Kazanalay salaatu selam ummetiam imrin e ka 56 ndersa the bolla. Mirpo te isha por shejmun 13 vjeçar din din ilm nakit pe pengambarva shej ka qasbi. Për din si jo detale. Nëpërmjet ilmës kamsom di Kur'an dhe, dhe hadithit te pengamberi teley salaatu selam. Por shejmu Sheikhul Islam Demiri rahimehullah nje si model kur i ka pas 17 apo 18 vite ka shkruajt libër te cilin jau ka tjuha xhandarve pleç mer lexone. Nato kam qurë kush kusho binjere kusha ka shkuar 17 vjeç ka pasur. Dhe sa transmetimi 19 vjet. Po sa është 19:00 të veçuar. Në 9:00 dorështa tani ende lun loja. Apo tamam tani do të dërim 3:40 shkon. Patkësisht. Mirë, po Ummeti më sa më shti privilegjum vazhdon. Kur Allah ka për elmit se Zoti jonte bare këto alla shumë ka ngrit Ummeti i Muhamedit (s.a.v). A ka njeriu arsye vlezat? Çfarë arsye? Sepse Allahu e ka mbushme el. Çfarë do të më ditë? Qeta, qeta, në format dryshme, Kur'an, Hadith, Shkenz, gjithë të gjërët sërët jë ka kryuë në kurrejshtë njërjëtë edhe jë ka plëcuë me mejlë. Kjo është sëfuhë. A i që të rajtonë me tolerancë. A i që të rajtonë me tolerancë. Dhe emrej të jetër, këptimi të jetër, të emrejtë Allahu Jiliojala el-Kerim thotë, kurtubiju huë el-Aziz. E kemi morë e minë Allahu Jiliojala el-Aziz, Për njën nga manat e emrit El Kerim është El Aziz. Si kuptohet, Aziz e ju kujtohet, a i cili jo i forët në vetë veti, dhe nuk banë në në shka pse i tu të të dikujna. Nuk banë asë një vejbër, për shumë me thonë, për shumë njeri e banë një punë, thotë të jam sheli gojën këti, mësë dalë o problemë më akë, e kështu me radë, apo, kjo adhem familje, apo, shumë, për nga me shumë ka thonë, Të ha, do, jep një dhurata njëri tjetërin, të ha, bo, ju ishtoni të shurit, ashtu. Abo njëri jep një dhurat, për me ishtu të shurion. Kjo ndodhë në gjitha raportet, abo. Pro njëri ju punam me lëvërdi. Tani, qëfar kuptimi është zotë i kerim, po aziz? Se kur tjep, a i nuk tjep se tutët, po tjep se dhëmë dhëmë. Tjep se dhëmë dhëmë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë, kërë i ka përmejnë Në Koran, këri ka përmen dhënjën e, e pushteteve faraonit, në mrudit, edhe pushtetarve tjerë, e ka për, shosru e në Allahut El Aziz. Pse El Aziz? Në nëse këna dhonë faraonit, pushtetim zi bitut në atina. Përja japna me testua. Jepë Allahu dikuj të pushtet të madhë, a i në kri në vetë pushtetarim, unë dhe me menu që unë e vetë e kam bokta. Por jo, nuk e ka po vetëve. Allahu është el kerim dhe kur jepë me bollok, Nuk e ban këta të japë të që ty se si dijet Jo, për japë se për du mi dhe Ndash pak, ndash shumë Mirë për nuk e ban nga, nga frige e diqka e Madhja Allahu Gjellalë -Gjell është i pastër nga të frikësuarit Nuk frikësova Nëse cilësi e zotit është Mësë mi pasë të utën Aspunadaj e lezën e surën shemës Vë shemës i vëduhaha Së kam bret në dunjohë dhe zërëvecë Se kure ban një punë e matë Im ledhë ministrë atër A dokur luftoj edhe kur godasin, edhe kur kur mbycin, thon, a, a fitoj ajo, a ka shans mua vru di kush ajo. Kështu i bën, s'ka ndonjë. Edhe kan ministra. Pse nuk i thot, ministrat shkonin në shpi sunduet kërkosh. Jo, ka shërbim, këshilltar, ekspertë me radhë, njerëz specialistë i mbledh mbreti afërmeit të këletarit. Pse? Si duhet me ditë lëverdit. Allahu xhelala kur i ka shkatërruar popull ndezor. Në surën Shems e ka premtuar një cicit vetër. Ha? E ka premtuar një cicit vetër. Cëngjësh që ti si ja wala yakhsha wala ykhafu uqbah kur ka shkatrur popullin e nuhen adit themudit ose një popull tër tokëzë ka shkatrur o më para mendoj hit sa qan më impon ona allah u jua ka pranim aviani zonit diguina soda anin popullit adit më dhan edhe un jam çdo sni mbi pse ka vërun dhe nuk ju ka tut pasojave sau nuk i dudu të pasojave por nuk vepron Pe ta, kum dit, kum kum ala, për baj që ta, ku me ditë ku me delë E dinaj ku me delë Subhanehu ve Teala Andaj Allahu gjillohala Por që imo, kur japë shumë dikujna E dinë funin E dinë funin se si, si përpundon Kjo vezër shkurtimisht në uh, shpjegimet të ulemave se Qëfar është emri Allahu të bare Kjove Teala El Kerim uh, Njërë për të gjarë dhe të mdoj Ibnul Arabi Ibnul Arabi Joj Sufija Nësaj pëllot për e uh, Zidë mësë djenëve tri është një e mërë pasaj të timlonë, për një e mërë tjetër është një hoqë i muslimanve të mëdhej, Ebu Bekër ibnul Arabi Ebu Bekër ibnul Arabi i Spanjës Këj hoqë është i Ehlisunetit Mëdhonë ka ardhë një hoqës tjetër, Muhyiddin ibnul Arabi I cilë jo sufi Ngollit i sa sharlatona për televizora, ato janë të i cilët i referon ibnul Arabi ju sa tonse kët fletan tamam kët njerëz që kanë mingje natë dini se si flasin ata. Kibul Arabi është hodhi Spanjas, është hodhi i Spanjës, Spanjës preditor vetë musliman. Çfarë ka thënë zëponim Allahu Xhelalu El Karim dhe sa po informacion prej ulemave që janë xherur lëkët emër është Ibn Arabi. Ka folë janë gat për emrin Allahu te bareke vetara El Karim. Do të thotë për më shkurtimis se çfar çfarë ka thënë. Ka pru Gjash mëdhjet Kanë dhe të kuptimi të emri të Allahut El Kerim Bujari, Fisniku Ajë cili jep dhe shlon me bollë Ka thanë Të emri Allahu Gjelaluhu El Kerim Në kanë arë Gjash mëtë kuptime Të cilat normal janë një bromë për, për me kupto emri Allahu të bare ke vetera Ka thanë e para është Emri Allahut El Kerim është aj i cili jep jep për mi u këthij diqka kjo është e im në Allahut el kerim tani dheze ku ti përnemi e ketë këtë të gjeshtë më thjal da kuptoni më qartë im në Allahut el kerim dhe dheze im në Allahut el kerim kushe njef pak zhvun arabe e din së është nga imrat bon, me të cilat e ka lut pe nga më beris e sellim Allah unë të bare kjo e teala dhe zotë i unë të bare kjo e teala do në mulut me këtë emr sepse e do në Rabbul Arshil Kerim Zotë i e donë të barek e vëtere me, me lutë mi thonë O Zotë, jepëm se ti të jepë Mi thonë Veshtë mi thonë Allah O Zotë, jepëm se ti jepë shumë Madje, për nga mbarë dhe zër Nga njohja e ma dhe zotit Apo Kure i kan lipë Allah I kan lipë mënirën matë mënirë specifikume shkamonat Shumë shodë njështë zot, O Zotë, jepëm rësk Për nga mbarë dhe zër Kër lutën E din që shmu lutë Për shemi Zekeriya a.s. ju ka vanu e vladin Gatë kësë ka pas e vladin Pasaj ka thënë Allahu Gjelluar Fëheb li min ledunke volie Fëheb li Heb është prejimit Allahot El al Wahab Apo El Wahab Dhe se të të të të të të të të wahabija Apo Ruhi Allah Por ajo është propagandë E dinë se të gjitha janë të propaganda Por këndër fejës Muhammedi sallallahu alaihi Wasan, posguzojmë tonë, na s'ka probleme me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam po me me këta al të tjerë. Inallahu El-Wahhab, Emri Allah, e gjemë përmendur El-Wahhab. Sigurisht Zekeria alayhis salam thێت atollahu jellala, O Zot, më jap një evlad. Ama mesili nejmeri thot, habli. Me emrin Tanel Wahhab. Se kan dhon dieton në koment, Allahu kur ti je me emrin El-Wahhab, nda nuk ko asni pasoj të këqja. Se el wahab është dhurat, wahab e hu, ja jep dhurat. Allahu kur të jep dhurat, ka dalim kur të jep rysk. Përshimu, Allahu ishlon rysk njanit në haram, se ka ajt dëshir me haram më ushqie, po ajt haram i këtë edhe në zjarë këtina. Përshimu, Zotin, unë të bare kje vëtër, athot, ata që e hajnë pasurin e jetimit, ato janë të hangër zjarë. Mirë, Kusë jam mundëson me hangër pasurin e jetimit, kusë i ka nënë takat, a i që ka e je ka një jetim i a merë parën, takatin ja ka nënë Allah. Po kje ka këtë përdojnë, tani, a është kjo dhurat, jo. Andaj se këtë i ka dhërat, ozë, ma dhurat në përnet emrit el-Wahab një fmi. Dhe ka thëm, bane, dhe mënë, bane trashëgjumtar të nga mërisë, që ka e ka mëne. Andaj një një herë vëzër, kur lutim, Allah, jelalu, t Po dhe të mishtu, o Zot, mi jep do dhura ata, të set nuk kanë pasohet kësia Më në mërë, nuk duke të gjitharë, bjarëm o Zot, e mësani e di unë e që ka për, jo, se diti që ka për, ka mund qita jepaj Bago qarra jo, bago qarra jo Andaj, e kemi përmena rasin e, e ibn Gjevdi që e ka përmen për muezinit cili, cili a do shuru një vajz e ka ndërru fejnë, zotin arrujt E kësumera, andaj të ndërrua lezër duhet besimtari me ditë se si ta lutë Allah në të bare kjo vetara kuptimi parë i emrit Allah që, si pas Ibn Arabi Jemu Bekër Ibn Arabi Endelusi ka thënë a i cili jepë, jo jep për të këthije dhe robë i bëzër nuk jepë, pos për të këthije ndash në material, ndash në autoritet ndash në munimir a, a kanë dënjot dikush që jepë edhe a i nuk përët diqka s'ka mundësi qoftë edhe nëse përët në hira dikush e përzin ka mundësi dikush jepë E prat në dunja më ju këthi Dikush jep, e prat në ahirat më ju këthi Si do qovë, edhepse e dita ma e mirë A petat e prit më ju këthi A du prit më këthin se vab Allahu jep, së prat më ju këthi Se si duhet Kur ajt jep ti pare Ajt nuk thët, bimi mu si tash pëmduhen Jo, ja, ma dhe dhe kur thët, jep e zë qatim Se pi duhet që ti fu karajës Jo ja mua Andaj, Allahu gjelovala kur lip Por shemblë prej robëve sadaqa Me nda pasurin Jo mja këthia tina Andë Allah ka thonë prejni kurban Dhe ka thonë mu në ku mënim mishin Por unë e duhe Ta këvalo këmpi juve Me më tut muhe Me më dash muhe E kështë mëra Andë kjo është kuptimi I parë që ka përmin Ebu Bekr Ibnul Arabi I diti kuptimi ka thonë E ledi ju ti bi gajdi sebet Ajë cili e pas ebet Ajë cili e pas ebet Dhe këta për me kuptu ma qarë Dhe zër Merat e puna e krimi çka krijuai ti ai desh ka ka sen shikaktar mu kriju ti veç allah u jellejal pa sebe po ne zon ne derdhen shqetuin me sebe puna e derdhe sebeb, e shloi ti apo e e e shtit ti ku ni pull dhe gishti ato bos sebe mund mund me ndodhni operacion apo ti e marrni nisan dhe bo sebe mubat kur ti allah ut ka kriju çka u kon per para sebe pse mu kriju ti veç dëshira zotut pa sebe po duam drejtu çta Shqonë dhe zërë, jepë pas e betë Subhanehu e të jale Se i dhavë o zotë filanit, për du mi dhënë Pas e betë bon, Dëshira Allahu gjele gjelelu Bandë njerë me dhënë, ti s'mun është me kuptu Pse pi jepë o zotë Pas e betë Nuk më nështë ti në ligjët që ka në i njona Me gjejtë Nuk më në ligjët që ka në i njona Me, me gjejtë E trejta ka dhënë Ai cili jepë dhe ska nevoj për vesilje Shka do mënë s'ka nevoj për vesile dhe, s'ka nevoj për vesile dhe mënë, s'ka nevoj mundi mu me dikane. Shka do njëherë dhe me dash minimu dikujna, su nja qonë barët. Dërshme dhirë dikane mi thamë, a paske me shkujte vilani, apo? a po, a pi mërës dhe bare mja qëve. Se po du minimu, po su mënë për jaqoj. Qka du shmi minimu, s'mu është dhe njarë mundi mu, a po, se, se, duhet vesile. Allahu, kur dëm dikujt mi dhamë, si duhet vesile. I jepë zot E katërta është a i cili i jep dhe nuk e mat me bamirësin dhe të keqin e robër nuk e mat a është besimtar a është pa besimtar a është rebel a është robë i Zotë i Gjeli Gjilal kjo është pe kuptime e El Kerim do mënë, Allahu Gjeliwala kur jep dhe zënë këtë dunja na i ratë ndryshojnë uh, ligjën Në këtë dunja nuk ka leqë përshemë, ti ndodhë me gjithë një njëri më rëbelin dhe i Zotit, kur gjanë si mungënë, as gripi kur si ka rëmënë, hëjqë, as dhëmë i si ka dhëmëtë, dhe ti që ditësh, krejtë, do shta 70 vjetë, 80 vjetë është si koko rëmënënës që, si së tojnë njerëzitë, dhe gjenë besimtari, si të qohë të cava, i përzijet njëshka, i dhe një sprova të, një sprova të, një sprova të. Ejeinive besimtar, për shembull e Don Zotin, e Don pejgamberit xhaxhëlëm, mudohet me praktikun e Allahut te bareke u teala, osht i mbushur me probleme. Nëse marr ti përjashtu çka ndodhish asha besimi ti ja, apo kinta? Jo, Zot. Në emrin e Allahut El Karim zbulon gjithçka. Ai nuk ia sekjo besimtarot apo besimtarot. Jo. Ma di ndodh që Allahu më juë mirësinë e madhe në në zarfin e sfrovës. Nuk e din se ti s'ha i rëtit. Nuk e javë xheret. I i -disa raset, A se përshimu, A allahu subhanahu wa ta'ala më tregon se i përcjell disa raste të vështirësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thënë gusrat? Ati djensë burrëshëmull, çka atë ndoftë. Ë e don Allahu që drobajë. E don Allahu. Por es provon çti ashtoje mirësitë në në ahirat. Dallë gjona e katërta, ai i cili ja pa emot, abesidat, abavesimton. E peshta ka thënë, "El ladhi yastabshiru biqabul ataihi wa yusarru bih." I kyojë gusar. Bak samai hol por do ta kuptoni me rregjë zotit e bardë kjo është El Kerim është ai i cili jep dhe gëzohet kur e pranon robi dhe gëzohet ai me gëzimin e kទីna. Çfarë? Ti jep gëzohet kur e pranon dhe gëzohet Allah pse e ke pranu? Se i gëzote. Pse? Se Zoti Don me e bani me tin te robit. Ka than sallallahu alaihi wasallam, Allahu do kur ti jap robit ti ja shofe. Apo andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte duke folur me nje mallsin dhe nje ane prej sahabeve, ishte vesh mir dhe kishte qef mu vesh dhe plot disa sahabe kan pas dëshir mu vesh mir. Dhe ai sigurisht e mor atë dërsën per mi veti dhe mfund e, e boni ni pyetje pejgamberit alayhi salallahu, ifa yallallahu, u ne kam qef mu vesh mir. Nuk u i du te isha. E bukura. Tha Allahu është i mirë e dhe e don të mirë. Allahu e don të mirë. Dhe Allahu don me pani mjetin e robët, apo jo se disa njerëz për shemb, Allah i ka thënë pasuri aj, mosu më shohin njerëz. Do të çohin njerëz, nuk ka problem. Allah më jini çart. Kesh funë dorus. Ti përkacçon shbegatin ja, e Zotit. Jo unë ka kishim më shumë nebona, apo. Apo dhe me me kriju klimën pa fol. Domark çe dihet apo unia më, çka i bëj këtë sen. Jo jo jo, përkacoj aj Zotit që te xhelalu. Ajma ka mëndsuar. Sikur mështë t'i shkanë, aj, unë e kur qësë kësha pas Allahu gëzohet dhezër me gëzimin tanë kur ti Kur ti e pranën dhe ratën e zotit e bareke Sikur që gëzohet Allahu me pendimin e robit Qështë gëzohet? E kanë për që i këllu sa më të i njën Rahimahullah Kër Allahu gëzohet A nuk është kaktar ka robit? E qështë mundët mu bësh kaktar robit me ndikut e zotit? Kënë se e zonën tash, i për në të i njënën Ka që e në filozofët e kanë diskutu këtë temë vjetër Andikon në robit e zotë Ti a thudikujt një fjartë mire e një mon Edhe e gëzon Ti këndikujt e aj Andikon në robit e zotë Thotë që e i këllisa më të imihe Jo Zëndikon në robit e zotë Për nuk ndikon në robit me bodi shka Edhe Allah mu ndikupi këtina Jo As me gëzim as me i dhërim Qka thotë? Thotë që e i këllisa më të imihe Rahimahullah A i jashkakton se bejpin Vete shkakton zotin gjele gjele se bejpin Me të cilin a i do më gzuan Pra e dhe Allah e thot Kam i dhën që ti Që ki ka më gzu Edhe un ka më gzu Që a gzu ki Kështu e ban Allah e të bare kjeve të ara Për me e tregu si fatin se gzuan Për me e tregu atributin se gzuan E gja është ta Ka dhan E ledhiju ti o juthni A i cili jet Dhe lëvdron Pasit a jope Ha? Ha? Allohu të barë, kjo talë dhe zër, jep dhe lëvdronë Qysh lëvdronë dhe zër, përshemi Ta jep një, një të mirë Dhe në këtë mirë, robi banë të mira Allohu i thotë, mirë ke bo Përshëndetna për këtë mirë Realisht, kjo e mirë Shka e ka bo robi është mundësin që e ka donë zoti Po Allohu për me egzu robi në thotë, mirë ke bo Ta falenderojna këtë, këtë vepër Nësh llegó al Utbarikë odalëskë bodnë Kur'anë suran Al-Hujurat ayati 78. Ula'ika humur rashidun fadlan min Allahi wa ni'ma wallahu alimul hakim. Allahu i permënin disa përveç besimtarëve, thot ula'ika humur rashidun. Këta njerëz janë udhëzum, janë yani njerëz të mirë. Mirë, kjo udhëzimi dhe e mirë vëzet. Kaja morën këta? Ja valla Zoti. Megjithta, këta janë udhëzum. Me siguri, këta e kanë bën. Por Allah ja ka munçur. Tha fadlem minë Allah, edhe kësa Allah ja kano. Pra, vëzër, prej eminat Allah e të elkerim është, ta jetë një të mirë, në qatë të mirë të i banë të mira, të i banë, të i jepë do pare, të i banë sadaka. Allah i thotë, në të falenderojna për këtë sadaka. Me gjithë sajnë, fillimisht dhe përfundimisht, a të ka mundësua. Andaj, zotë i unë të bare kjo të tjela, cilësot edhe, edhe me këta. Ka shenë një arbi djetarë e temë dhej Se në e ka përmenë dhe e ka lefëdru që i khrujë sëmë të imie E ka dëgju një imam duke lezhu një ajet i Qurane Në surën Saab, ajet i 44 E ka dëgju duke lezhu këtë ajet Inna wajjednehu sabiran ni'mel abdu Zotë i onë të bërë dhe kjo e tëra E përmenë një grumë të pengam bërëve Dhe e përmenë Ejubi në a.s. Dhe përmenë se Ejubi ka bërë sabër Tëtë më djetë i smutë të kamë dajtmon e ka falendëruar Allahun xhelal xilalu ka thon jam jamë thon për shemb mira mi shola ka bërë sai ka thon faleminderë zotit te barekeu te ala kjo esh shkallë më e lart Allahu ne kemi xej këtë rob saburli ni'mal abd sarab mira ki fjala ni'mal abd sarab mira kush e ka bogë tropt mir zoti on te barekeu te ala atar junayd raghoi da subhanallah i madh dhe i pasur esh allahu ata wa athna ja ka don mirësin e robit dhe ja ka lavdruar këtë mirësi ku më kanë robit që është zoti on te bareke o tallah ta mundson me bë më mirë ta mundson me fal namazin e joshi ti koni me maçin ose ma me imacim se ti thua ta ka mundsu zoti pastër dhurat gaj dhe të dhgaj, ka thon na shproblemina për kët namaz që është el kerim ti ja vet lavdron për vepën ska çka e ke bë e shtata kanë vënë diet ardh E shtatë është bujarët a i cili dhurata e ti përpshin nevojtarët dhe ata që s'kanë nevojtë. Allahu, kur ja blëzër, kemi nda meve rëzkun kafshatë, e cila ishte te ime allaut el-mukit, e cita e për kafshatën e, e qa e ma trupin, dhe kemi nje imër të allaut rëzatë, i cili stindal rëzkun. Mi po ku dalohën, Allahu, gjdo njerit ja buk me hangërë, e kjo është minimumi, apo i begatijës. Maksimumi që dhe ha, me deponuëm. Allah u gjelala pre emrit të tjelë kerim, tjetët. Por shemë, njeri, bile për nga natyra, ka, por shemë, për me hangër, po a i menonë dhe për për për zjetë tjera. Të na do mënojnë dhe për, pojnë, mashtë të tjetës djetës djetë a ka. Ja ma nga i raj zotit botrave. Këtë janë, janë, janë defekte të zemës. Kër folin, ka me pas kriz, ka me pas ashtu, ka me pas kështu. E pë Dhe i than, buka o shtrejtue më Kriz ka he, rujo, buka o shtrejtue Tha, shka m'intereson mu a të shtrejtue buka A i cili ma ka mundcu me blej buken, mi derhem ma mundcu me di me blej Qe, a po sot të thirzojnë, a sot buka ku anë? Sash, 20, 25 dënar A mu dhe mu ban 100 dënar? Po ban, po në viza jo Mi në po pesimtari, qka thot me ze? A i cili mi dha 20 dënar me blej buken, mi qon 100 dhe e blej me 100 dhe e blej me 100 dhe Chto ishin te porta muslimane. Apo ana imam Shafiu dha ka ne fliksioni ju me fukralla. Un, një rob i ati i cili është i pavarur, vazhërsengillok u Allahu, pasuri Allahu, shka skaj, me thon, tërçetova svojmë ata në mëdha. Muslim lid nemo. Ana i sahabe të pegënsam kur e, i tham pegënsam, ja rasulullah e lutum Allahun kësu kësu kështo, fa lutna Allah. Fa e lutum edhe edhe ka, fa lutna Allah. Fa ja rasulullah. Sponat fa Allah ka më shumë. Nuk më në shme lutë Allah, unë saj un më në dhamë, gjellë gjellë ju. Mi paga, lutë e minamë. Që ishte alër këtët të bëjë, unë e bëjë gajlë në lutë jesë. Jo gajlë në të musimaj, gajlë në zotit. Kamachonaj. Në në bëjë të sa njerëzit, a thuk kamachon. Lutë për Allah. Lutë të të të bëjë, bindë u zotit gjellë gjellë ju, e shëf aqë që shëmohën përëntimi. Subhanehu, andaj, el kerim, Ellatosh ka sduar. Andaj për shembull agenti sot në njëri, vdes, ka lënë trashëgimi 200000 euro. Vdes, ka lënë 1 miliard. Vdes, çton 1 miliard, kur për kur i ka i kamenu. Ha, për kur i, i ka i kamenu. Valla osht bujar. Mare, po domëno. Mare. Sot dush, i ka von sot njënte barë kë. Wa taala. Et et teta en alladhi enhu alladhi yu'ti men yuluhu. Eteta asaj është a jesh bujar i jap edhe atij që e çorton zotin. Ka do njerëz i lezër, do njëherë me gjeste, do njëherë me bëjnë brendi, do njëherë dhe thojnë. A, e thojnë. Gjimull, bëjnë talje me risku në Allahu, me melekulmoutin, me shumëre vepreve të Allahu të bare kjojtara. E kështu mëra, sepse Allah e ka bëkshtu, epse Zotja, ka Zotja e ka bëkshtu. Zotja në të bare kjojtara dhe këtëre ju e lezër. E ofendojnë, e shajnë. Folin për Zotin që ka thonë sallallahu a.sallem Nuk bëhat kiameti pa fol njërëzit këtë lafët për Zotin A ditë në kanë zinë i mamë të barani Ka thonë a.sallat e sham Nuk bëhat kiameti Pa i, pa i fol njërëzit këtë fjallë për Zotin E që i njënë sot dhe zënë kone, facebookit dhe twitterit Shkas lezon njëri, suhan Allah i ladhin A, dhe, a e kini pa po, gëzër? Ma në menë këtë pik O shumë interesant E kini pa po ateistat Sot do është ka banë si agnostik, asë në të anë asë ketanë si e mëne. Se si diva dhe, pëzaj pëzaj. Apo dhe mohu si klasik. Pse nuk insistojnë me mohu dhejqin e shëtanin, po insistojnë me mohu Allahu në gjelë gjele. Pse se fajtojnë shëtanin? Se janë pjushtrisë ati, o dhe sërë? Aja e ka si kletin kitë me Allahu në gjelë gjele. Frik, në Jordana tje, është mjë një anë, një, një atest, ka bëha vetë vrasinë. E ka shpunë një letër. S'ka 3-4 ditë. E ka, dit, ka shpunë një letër. Se unia më revoltuam, un jam i revoltuar me Çuchni, s'un ka kuptosh, ne ja un jam kon shumë më i ngritur se Çuchnia, po ata më kanë bozullu ekshë më radh dhe kam edhe probleme me zotin. Ti kan po shumë dosena is mi ka baur po, këtu më radh. Edhe u kvarr. Ka Kto kanë jarë vëzë kujtojn se do njerëz janë këtu. Se u varr kia edhe tash tash vesh mjupit, e para la, në rast? Ma men, me u pit a keni l'ajudi goj para mua kete las maman menia ju yo se ngandon jerdan odo ku i intereson do se alva al 7 miliard e 500 milion njerëz e kana varaj edha e ka kujtu se ku tash ju kete letër tash dunya e ka u mor me ta jo ve smirat me ta po çka mo intereson me revison se nuk e ka shujt nat letër kam problem me drejt se nuk e shejtani po me zotin se drejt e ka e ka mushe, e ka mush zot shejtani e ka mush qan che subhanallah i mu shejtanit me me vesvese, po kurr nuk thon. Shikao, unë kam më shkruajti një libër ta mohoj shejtanin. Së ekziston shejtanit. Jo, a mundesh me gjelsi libra? S'ka. Po ekziston libra, a ekziston Allahu ayah. Ja. Këtë meselen me Allahun e kanë. Pse lëzër, pse mbrena njerit është e lidh, s'mundesh me heq ndamare kë Allahu xhel xhelal. S'mund zotin e gjin ndam. Sillo shtillo me zotin. Sillo shtillo, edhe teatra kur e ke shujt Allahu ismi dha çeto çeto. Dhe dhëm, në modëm ai mund të më di vallë. Se s'i ka dhën 13 mijë vallë, po Allah se ti e di mbrëndsi sa i me dashje ti je. E pse s'ti ka dhën? Po to ka shpjegime të tjera, nëse se meriton. Apo kur Allah do si, të të jap diçka që ti e ndron me këtë dëshirë. Mos mendos ai s'mund të më dëllë. Mos mendos se s'mund të dëllë, do të dëllë. E pse s'do? Ëmbëselë tjetër. Po pse njezi admirohesh me Zotin? sepse të lezër jëna në instik të marrum, të kryum, formën të cilën ne ehe nuk më ndalë pos me menu për Allahën të barëke pasaj kanë të nënëta prajmënët Allahët dhe dhe dhe dhe me të njëve el-kerim edhe el-ekram ennehu lëdhi juqtë qabële sual el-kerim është taj cili jëpë parëse me pyytë parëse me lipë dhe këta nuk e ka për zoti të barëke të dhe Allahë ujgjëdhe gjelaluhu Resull Ibrahim ayte 34 wa ataakum min kullima saaltumoo wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Tha Zoti on tebarake wa tala, Zoti u ka dhan juve. Prekret asaj cha ju keni kërkuar. Wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nëse ju i numronit mirat Allahu soni rumbullah sanin. S'u mund shme mendër, flitor çkaçko. S'u mund Gjithë mund ka të virat Zotë i gjellegjera që nga nuk i dina Këtu vëzër ka thënë, Allah ju ka thënë, kejtë që i kini lipë Që tash pëjtja e parë, a i kini lipë veshën? Parasë me të kryu? I kini lipë si? I këtë anë o Zotë, qërë? Parasë me më gjernë dunja, unë i du të dëjë si, në hunë, dëjë veshë, në zemër, në veshë Ha, diparkam E kështë të më ra, jo vëzë i kini lipë Ta ka thënë pa lipë Aidosi, i dallëz. Aidovës, Domeni, do do Domeni. Kit tot mira shtiis, a se di ja ka thon zoti on te barë këodat. Aidon, that Allahu xhelal, ja ka thon, këç ai keni liq. Ku i kilit, si i libtë. Por e ka ditse ti, Aidosi tot. E mos flasim çka i kilit. Al-Kerimi është ai që ti e tiat e di se duot sini, marë. E di se duot vëshje, no. E duot duot zënë, e duot lukthi, e duot trupi, e lëkura, e shqisa, e haja, e pia. Këti ka thon i që për e lid Vezër, a nuk mërë ton, si i tonë ki më daqshma së shumëti a banë më kërë asu ki më dikan një anë i sidi kitë që të ti ka dhënë tyje a më në të më kërë asu më dikan që e kërë asu njëri ju vesh në menë vesh në më shku o shkrim dhë me luftu njëri ju vesh kërë mi dhënë nështë të vefilani më kapo paravar që ka së të migran andaj ka orë në hadith i, uh, të hakimit se adhurimin e njeriu të pas 100 vjet çka ka buadhurim i badet zotit veç me një nensin yolëzer kur dalën peshore rronsine rronsine sa osht i madh ky si sa janë tmirat e mbrojtja e Zotit te bareke o taala e dhjeta kan don dietar el kerim es eldiu tib taarrud es ai icili yap veç kur ti kur ti afrohesh ti us taarrud ti Të arrut, arab të i thojnë, për qemull, mi shku pasanikit, edhe mi thonë, je buri madhë, je bujarë, je fisnik, a ma hisi lipti, aja mërvesh, a bo, qënë bura si të në duen, bujarë si të në duen, a e di që në funduhet, njeri kër i thojt, o zot ti i madhë, kemi nevoj për ty, së mundë dhe mi pati, Rahman, Rahim, Malik jo mi din, Allah dhët e di, që, i thonë kësaj të arrut, Aba, e kuptu të të një, si do mos njërës kur rinjë me pasanik, si do mos kohë në tomë. Aba, kipë lavij, mëshallah. Fukaras nuk e thotë turë, kurë përta, pëse, që ajë hellbet të dalë atje, nështë e murvesh mo abetit. Allahu dhe zër, sa i ekspozohëmi kështu? Të arrru. Dërë, o zët, qëve kërë u unqë, kërë u ullë, musaj e sërëm në nënë nën, hijen e drungë, pasi një majë të në divajz Tash, nuk di ka mjanit, as shpi, as vatan, as gruje, as mi, i ikt, gurve qi, qka të njepsh? E Allah u gjelali dha shumë, dhe zem. Mosajn e bani, ulul azm, pi pas, pi nga marrë, matë mdhej, e martoj matë vazhë, në qka ju një moj, qikën e shuhajbi. A bo, anëdhe zem, shiko, dhe njëherë duhet me ditë si mi uafru, zotit të në të barë, kjo vatanë. Andaj përshim, e ju, bjarë i salatu, salam, nuk i ka thonë Allah, o, o zotë shë Kjo ozot Shorom është doon, kërkes, ozot Shorom jo, I ka thonë, im një mesenjë e durrë Ozot kanë ka bëtë të qësia Përsi se po thumë Shorom? Ozot ti e di, ga ga të që ija si jam një durru, hekmi Po nuk i ka thonë hekmi, pse? Sigur? Doon, nëse ti e ke dhe ndosë me majhështu, s'ka problem Po me mujtën me hek i shkon mirë Këto dhe uh, të janë sekretet, holat, pingamarve, se si i lutën allahu të bareke Kjo është e dhe të sënë e kam përmejnë djetarë pra E djeta është së hajë është bujarë E dinkëve të gjujtë mabitë E dinkëve të gjujtë mabitë subhanehu E një mdhejta dhe zër është Ennehu lëdhi idha qadara afa Bujarë është të i cilir Por zotin të bare kjo e të ala Kur ka kudrat fal Ka kudrat me dënu për zë dënan Ka kudrat me dëbë azab Për nuk dëbë azab A dhe kjo ës Del robi para Allahu gjele gjele, që ka arë nësa i muslim, nga pinga mbiri jonë sallallahu aleyhi sallam, del një robi, dhe Allah i thot me laqeve, në zjerën një për peshore, e veç gjunaat e vogla, për shëf janit mdojat, për shëf janit mdojat, e veç vogla në zjerën, edhe janë njëfi, a i thot e faal të këdha, ju me këdha, këdha, a këdha, këdha, a ke ba filan ditën, qështu, qështu, q Mejnën e ka ku të dalim loja atashe Allahu Gjene Gjelal i thot Do më thonë Po të falmi Po të fosim gjennet E thot, oh Zot Sigur, janë në do tjera A thot, i dina Të kina fal I dina man, Prej buci Zot Atat loja t'i cëpër t'i përmeni Kjo është elkerim E din Sigur selam, kë kështu, aisha, apo, tinza, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Mir po prej bujaris penga me teleisallallahu alaihi wasallam çka ja përmendin punon e, e dija të muhabetin apo më s'ka qezokë sikur sminjë te dhe përse më për fmiro se kët çka ka bë, e thirr këto dhe des paqja po më ai don thot ama vetë ka qe kët çse ja përmend kët se mëo përmend kët a ndaj e përmendja vetëranon njëri a pse ka boksto çse ke boksto çse ke boksto e veosa ta oja çka ça pe drejtash e tamam e allahu jëllon allezri tha hekenit moja mos ta ranoja Allah e në luqvi që Allahu më staranën ditën e të jamete Andoj kjo është elkerim i cili Ka kudret, po e falë Ka kudret, po e falë E dy më djeta, ka than El bujarë është, elkerim është ajë cili I dhe waed e wëffa Kër të premëton, e realizon Këtë premëtimët Allahu, i realizon Ma djekan thënë djetarët Sa Allahu premëtimët kret i realizon Ndërsa kërsnimet jo Kuk ka premëtu zoti, e realizon ku ka kërcnu ka mundësi nuk kërealizat dhe kjo është për bujarisë Allahu qëlligjelal por qemë, Allahu i ka kërcnu gjuna qartë krejtë si ka misnë një gjenem o ketë nuk ishte një gjenem e bujarë a që e për ta fali a si ti thoi dikuj ty ka me të dhënë qëta prej prendimit të mirës ja, ja, kësotë i janë të bare ke kjo është e dëmbëdhjeta e tërëmbëdhjeta është se bujarë është ta i cili nevoja të mloja dhe të vogla këti drejtojnë atina apo përshemë allahu u gjele gjele lëvezër është ai cili s'ka dë një krijez dhe që ati drejtojnë për mja kri nevoja andaj njëriut zhjithmonë njëtë kanë më ndodhë diqka që kam mja hup shpresën edhe të mjeku, edhe të pasaniki edhe të baba, edhe të nana veçta allahu u gjele gjele shikur që i ndodhë e po për kërësidikot kë doktorin tafirna ai tha jo mos e theni doktorin se doktorin m'ka smuar në kuptimin doktor i mjeku m'ka smuar pra ai cili ka dor i lashet ai m'ka smuar pra allahulengre no jismon rovi kam armeni moment kam armeni moment aq do ti ndot të gjithë zon kullu nafsin dha'iqatul maut çdo shpirt ka më shijuar dhëte andaj nuk ka shpirt se nuk i drejtohet zotit te baraka te alla njeriu poi koddo moment ku çroditet kujton sa shumazgan i e pa lop pa kshnata pa komoditet, alla kujtonojse nuk do të doksohet, po jo, ka ndrujet pejgamber. Unë e thëj çata më me një. Pejgambert Allahu xhellahu xhellafiu la. Andaj kanë dhënë dietarët e 13-a në kuptimin e emrit El-Kerim është ai i cili njerëzit i thonë Allahut, edhe për të voglat, na ja bo Zot, edhe për të mëdhenj. E 14-a më kanë dhënë dietarët është se bujar është ai i cili nuk i humb ata që i lutën. Gjithëkohë shikastregote Zoti dhe e lut Allahu nai nuk e humb. Për kjo dashën duhet me na nxit me lut shumë Allahun te bareke ve taala. Pe ngambard vazen Kur'an me shatisin se on na lutin shumë Allahu subhanahu wa taala. Pe ngambard mu lutshin shumë mua etjella te na mungon me të madhave. Shumë pak lut, sidomos jo ajo doja e qoha e dur. Jo mu lut me tër çejën me tër çejën tonë. Edhe jo në kuptimin e Zot mirë në mallon çeta. Jo, po O Zot Çum kam nevoj me mallon cta, vetem tia që mundosh me mallon cta. Mos flasim çu do të më lutën na fal. Na vilsuë, na në natë rat me nënë të sua, në afund të natës, në arguprizjarmit, këto vëzë pa që nje njeriu që e lutti Zotin do të bare keu taala. Andaj prëjme El Karim, për kuptimin e të Emr El Karim, është ai i cili duaat e robë nuk i humb. Kam und sie që boni dua për 15, e ka bë Allahu kabull, tek e haruçi që bë dua. Allah ka shënuar, e ka pranuar. Është atë lazion. Të kja rrutu, ka marrë kjo e mirë, je lutë. Ma dhe djetarë kanë thanë, nuk kam tokë, nuk kam tokë, që realizohet pëtë mirave, pos pëtë doave, njërzve të mirë. Andoj, Zotë, ju në të bare kjo e të tëra, në gjune për nga mberit tonë, në ka të regu, se kur sjetë në këtë botë, që kërkush nuk lutët, e shkatënë Allah. Ka thonë, në lejë sëllatë sëllatë sëllatë, ma dhe në se ka dhe imam muslimi, latë akum Illa ala shiraril khalqi Nuk bat kiameti Poz më njërëzit më të këqit Kanë thonë djetartë nuk njofin As Allah, as për nga ndarë Kut mesin i generatë Si qojnë duhet ka Zotit Shka të nëra Shka i duhet Kërkush si drejtove të ati Andaj me dua ndoshta Të besimtarve dhe Miqve të Zotit Jërtojnë dhe ata shka Rebellonë Allah u të bareke E pas më djeta dhe zër është Ennehu ledhila ju atib El Karim është ai i cili nuk qorton. Nuk qorton. Nuk qorton në kuptimin që vonan te hadithi i mbulimit të gjinave. Sa në mbulon Allahu te barekja ve teala. Shumë mbulon Zoti i te barekja ve teala. Sa bën gjinova neve, Allahu ti t'harun ftyrën, t'harun derë, t'harun autoritetin. Apo dhe mu të zbulu perdas të fol kur kush. Qi shka nga Abu Bakr Siddiku me bë gjinova, me shlu er, snafrot kur kush. A doksator kanë diskutim, arsye saktë këto e Bubekri, po sidoqoftë është sakt si ma me pasë gjuna, e, ado gruajute, ado evlad, më ana. Më pas Junat Junat er. A do gruaja? A do e vëllau, do të marrësh apo jo? Se pallau pa ka luën, s'ka er Junat. Nuk ka er. Më pas Junat alamete. Ju kimë për shemb, çka ka për më Shejkhu Islam Ibn Qayyim al-Juzeyy. Më timor Allahu shtizat ka pa ka pa ku të bësh ti Junat. Sa shpejt qërrohemi, sa shpejt shurdhohemi, sa shpejt bëhemi më metë Pëse, se vazhdimishemi njënë daj Zotit e bare kjo e tërra Po e është kerim El Akram Ti len krejt gjërat në vëndër e vëndër e vëndër e vëndër E gjësh më dhjetë a vëzër Edhe me këta porfundojnë Shumisa këptimë dhe të imritë Allah El Kerim është aji cili La ju aqib La ju aqib Dho më than nuk, nuk Nuk, nuk dënon Me të ndjek çelmonu dënon me ndjekme ka thon sallallahu alaihi wasallam kanamallahu ndje ke na xirat e dënon sa i muslim, thot, i e hadith i sai muslim se allah thot ek jane gjuna te mdoja per me njevesh te vola hadith teter ka thon alaihi salatu wasallam ni njeri allah ja tir ja nxir do gjuna dhe ai thot shkolla skatrova allah prit e dizer ni cartei shikao bi toka if nonote la ilaha illallah muhammed rasulullah dhe Ranon, e ranon kjo kartel dhe fluturojnë gjunaon dhe pështor të zoti jënë të bare kjo e tala thot ala i sa me nuk ishe filhisab o dhip kanë Allah o i dhotë prit që ta kemë në e kaldu detalë ku e kema? pëse kema? si të mirët që shtu robin në logari dënohet andaj kush mirët në logari në detalë në khirat dënohet po prejimit Allah o el të elkerim është shumitët e logari o lezër i ban këso ku Ka përcaja. Ka përcaja se me morë në logari, për, me lipë njërën për tërdojtë vjetë, ka bo, që ka bëshë të ka bërë. Pas tjetër ka me dollë i gjurë. E para në me zutin tonë të, të bare kjo e tala. Por pre emë i të elkerim është, kaloj, kaloj ma shpejtë tema besthua. Na ismi Allahu, inshallahu te Allahu te bareke ve te ala, na drejton me emrin e Tijna El Karim, na emrin e Tijna El Akram, Elussi Allahu te bareke ve te ala, ç'zoti onjele jelalu, timbur zemratona dashuri per Allahu subhanahu ve te ala, timoze zemratona dashuri per Muhammedin sallallahu alei ve sellem, Elussi Allahu te bareke ve te ala, ç'zoti onjele jelalu, na mundson me jetunën hienë në emrave të cilësisë të Zotit te bareke ve te ala, ta kuptojna këtë jetë dhe ا 24 من صايته ننهيرنا يومه السيرته زوتي تلوشم الله ان تبارك وتعالى قال الله مسلمان كودشان الله تندهمان يتيما ده بسم الله الله تبولان فقارصكم الله تيسرون قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين